11. Király és királynő Visszatérve Budára, tavasz kezdetén, március 31-én, Benedek Veszprémi püspök Székesfehérváron Luxemburgi Zsigmond grófot, Magyarország kapitányát és gyámját, a Szent Koronával királyá koronázta. Demeter Estergomi érsek ugyanis nem sokkal azelőtt meghalt,